Можемо щось зробити. Для кого? Для негра, якого вкрали якісь київські відморозки? Чи для тебе? Ти ж типу зятя втратив. Якщо ми з тобою, дядьку, витягнемо сина американського мільйонера з задниці, чи де він там сидить, він. А заодно і татусик його будуть нам із тобою винні. Хіба не так? Рикалов кивнув на знак згоди. Значить, на моїй Оксані цей Марсель жениться автоматично. Ну і твою меншу вже якось прилаштуємо. Коротше, візьмемо Америку і нагнемо її. Хіба не так? Антон Рикалов кивнув, витягнув із кишені мобільник. Це сталося не на нашій з тобою території, Івановичу. З жалем промовив він. Ось де головний головняк. Але спробую щось вирішити. Свисну декому, хай послухають, понюхають по столиці». Максимові Бойку того вечора довелося слухати занудні нотації дружини. Повернувшись із роботи, вона побачила чоловіка вдома, у спортивних штанях і капцях на босу ногу, в кріслі перед телевізором. Між кріслом і телевізором Стояв скляний журнальний столик, на столику почата пляшка коньяку і чарка. Поруч просто на столику лежала купка апельсинових шкірок. Бойко ласував цитрусовими під Закарпатський. Якби він учора не приперся глупої ночі на рогах, Ірина Бойко ще б промовчала. Якби сам на сам із пляшкою Бойко не сидів уже другу добу. Вона б навіть запитала, що святкуємо, і приєдналася. У тому, що чоловік тепер святкує, а не переповнений скорботою, було видно із його розслабленої та абсолютно задоволеної пики. Саме ця пика і вивела Ірину Бойко з себе. Скинувши туфлю, вона прицілилась і метнула, неї влучивши у пляшку. Незакоркована пляшка повилилася на підлогу, коньяк вилився на паркет. «Дурепа!» – гаркнув Бойко і рибкою пірнув з крісла на підлогу, намагаючись урятувати хоч щось із пляшки. Друга туфля, спрямована йому в голову, пролетіла над Маківкою. «Ти чого, ідіотка?» – рявкнув Максим, визираючись за крісла. «А ти чого, придурок?» – крикнула навзаєм Ірина. «Скільки вже це терпіти? Що це? От скажи, що це? Бухалово твоє, алкоголік, то він з артистами, то купу народу в хату затягує разом із чорним бомжем. Тепер просто так, тихо, сам з собою. Твій побутовий расизм... Ірина Григорівна, в європейській державі, якою намагається стати Україна, абсолютно недоречний. Спробував пом'якшити ситуацію Бойко. Ага, а твій, значить, побутовий алкоголізм – це нормальне явище в європейській державі? Взагалі, ти не був на роботі ці дні. Знаєш, як зараз у кризові часи важко її знайти і легко втратити? А ти... «Знаєш, Максим звівся на ноги, стискаючи в руці пляшку з рештками коньяку, щоб позавчора той, кого ти так гонорово обізвала чорним бомжем, наштовхнув мене на одну геніальну ідею, яка вчора була успішно реалізована, а сьогодні, коли ситуація мало не вийшла з-під контролю, ось ця голова – він постукав себе по лобі. Придумали, як урятуватися. І ситуація не просто роз... розрулилася, Ірина Григорівна. Переможець таки отримав все. Куди ти знову вляпався? Підозріло запитала Ірина. Що ти там отримав і кого переміг? Максим не поспішав. Театрально налив собі Закарпатського, демонстративно випив, жестом показавши дружині, що п'є за її здоров'я. А потім підійшов до книжкової шафи під супровід маршу, який вибринькував губами, витяг стареньке видання «Хатинки», дядька Тома, звідти білий довгастий конверт. Купюри з портретом американського президента Бенджаміна Франкліна він тримав у руці вілом, потім неквапом розклав їх на столику, відсунувши пляшку і взагалі скинувши на підлогу апельсинові шкоринки. «Скільки тут!» – вичувала з себе Ірина, хоча насправді першим запитанням у таких випадках мусить бути «Де ти взяв?» За дві години, лежачи в ванні, повній запашної піни, подружжа Бойків допивала просто з горличка закарпатський. Спочатку Максим підніс горличка до губ Ірини, потім вона притулила пляшку до чоловікових вуст. Згадавши його розповідь, зокрема уявивши, як Марсель цілується з воєнкомом Аніфановим, Ірина не витримала в котре за цей час вибухнуло істеричним реготом. Ну, а що тоді, коли той чортів мер виторгував собі зятя в друга бандита? Ось тоді, Ірко, справді нависла реальна загроза. Нам усім могли вкрутити гайки. І тоді я, Максим ляснув себе по лобі долонею, придумав – ніби нашого негра вкрали. Витримав добу, навіть трошки більше. Сьогодні після обіду подзвонив туди і пояснив. Усе хокей. Батько-мільйонер без скандалу переказав потрібну суму на якийсь рахунок. Марселя відпустили. Хто його викрадав, невідомо. Мільйонер не хотів утягувати в історію правоохоронні органи, «Американські б він іще втягнув, а ось наші, українські, на це купилися. З нашими ментами і навіть із нашою службою безбеки ніхто й у нас мати справи не хоче. Не те, що людина з-за океану. Коротше, без шуму все вирішили, бо викрадачі запросили толерантну суму саме для того, аби все без шуму і вирішити». «Знаєш, – визнала Ірина, – я б сама в це нараз повірила. «Ще не такому вірять», – погодився Максим. «Тепер тато, значить, заховав свого Марселя в посольстві, а завтра синок разом із ним повертається назад до Америки. Всі контакти з ним обмежені, тож нехай дочка мера, пані Оксана Чортова, лупить своєю білявою головою об стінку. Е-е!» «Я теж білявка», – Іра дала чоловікові жартівливого легенького щегля.